Escolteu Ràdio Palafrugell, 107.8 de l'FM, ràdio palafrugell.cat i en aquests moments nosaltres ens posarem en contacte amb l'estadi municipal de Palafrugell. Tenim al l'altre costat de, de la línia telefònica a Josep Massa, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia Josep i doncs gràcies per atendre la nostra trucada perquè volíem comentar una bona notícia, no? Podem dir, i és que aquest cap de setmana a, a l'estadi es va tornar a veure una miqueta d'activitat, no? Podem dir-ho així, no, Josep? Sí, encara que amb unes condicions molt especials i en eh, una categoria molt concreta, doncs, eh, atenent a una petició de, del comitè de veterans de la Federació Catalana de doncs vàrem organitzar una, una prova de control de llançament de disc i de llançament de martell. Com que nosaltres tenim la sorra disposada de, de la zona annexa allà al recinte final i aquest any, eh, com que encara per qüestions de que no, no s'ha necessitat per la, per, la, per la festa major per la fira doncs hem pogut disposar d'ella doncs hem pogut permetre'ns el luxe de celebrar simultàniament el llançament de disc en l'estadi i el llançament de martella en, en el recinte firal mm -hmm. Aquesta doncs, eh, suposo que era malgrat que sigui que molt acotada no? aquesta activitat que dèiem ara, que, amb, amb una franja de o en una categoria molt específica, suposo que més que res eh, és una es... retornar una miqueta a les sensacions no? De, de, de, de, no sé, de far un temps enrere. Sí, exacte. És poder poder començar a organitzar alguna cosa i que, que els jutges també puguin, puguin començar a moure's i fer activitat i la veritat és que, bé, bueno, la participació va ser correcta dintre de l'esperat, unes 14 persones varen participar finalment i a nivell de marques, doncs, prou bé. El festival s'ha tancat amb, amb dos records d'Espanya, de, de, de la categoria de 85 anys, en Josep Maria Sanzava va treure el record d'Espanya, llançament de martell de 85 anys, i la nostra atleta, la Beata Betlech, que ja tenia ella el rècord d'Espanya de 50 anys amb el martell de 3 quilos, doncs, l'ha superat per dues vegades. Uh -huh. doncs, uh, aquestes són les, les xifres no?, que també ens deixa aquesta primera competició a l'estadi uh, municipal uh, respecte a aquesta competició esportiva postconfinament. confinament, uh, hem de dir que la primera competició esportiva, però que ja fa un temps, i ja ho vam comentar amb tu també, Josep, que uh, es van retornar als entrenaments, no? una miqueta també el retornar al dia a dia de, de l'estadi. Sí, els esports individuals han sigut els que, els que més aviat han pogut eh, tornar a una certa activitat i els atletes doncs, bueno, ja, ja, fa, ja fa temps que, que, que, que tornem a entrenar, tot i, tot i el que us diguem, no? de, amb, amb unes mesures, amb uns horaris i amb, una, i amb unes pautes d'actuació de, de, determinades, però bé. Ha sigut el, el, el primer pas i ara a final de mes, doncs el divendres dia 31, tenim unes proves socials ja més pensades per les categories sub-16, sub-18 i sub-20, per la gent més jove del club que tindrà la possibilitat d'obtenir marques amb les proves que amb les proves que, que els hi vagi més bé. Uh -huh. Aquesta doncs, serà la propera activitat, podem dir. Suposo que l'agost està tot una miqueta aturat, no? No sé si ja és habitual que no hi hagi gaires competicions a l'agost, sí, sobretot per la calor. L'agost, en el nostre país, que, que tothom està pendent del turisme uh -huh. i que, a més a més, fa molta calor, doncs solen haver-hi molt poques competicions. A l'estranger, en altres llocs, Uh, és el moment a vegades dels grans campionats i de les grans manifestacions, però nosaltres solem, solem estar en una època més de vacances uh -huh. la prova clàssica que s'organitza a Palaforgell però fora de l'estadi al mes d'agost és la la mitó de, de, de Calella de Palaforgell però aquest any la tenim, la tenim una mica en quarantena i uh, en, en els propers dies es prendrà la decisió de si es pot o no es pot fer o si és massa complicat doncs eh, poder poder seguir els protocols establerts. Uh -huh. uh, pot ser una petita pinzellada de què consistia aquesta, aquesta prova? Sí, la mínima rató de Calella de Palaforgell sempre és el darrer diumenge d'agost és una, una cursa de, una mica més de, de, de, de 8 quilòmetres, cam a través des de Calella fins cap Armadàs i es torna i s'arriba a la plaça de... al passeig del de, del canadell, uh -huh. de manera que els aletes quan, quan acaben poden banyar-se, però ja us dic, malgrat que és una prova que no tingui una participació molt i molt nombrosa, estàvem fregant els 400 participants i 400 participants en aquests moments és, és, és, és molta gent per, per poder fer una, una concentració i ens estem plantejant com, com fer-ho. Mm -hmm. És complicat treballar tans, tantes setmanes vista, no suposo, Josep, i per tant, millor deixar-la en stand-by de moment i decidir a més de cares a mitjans d'agost no? sí, què ja es sé. pot fer. Mm -hmm. Doncs, eh, Josep, eh, moltes gràcies per, a, per atendre la nostra trucada, per fer-nos aquesta pinzellada, i suposo que esperant que al setembre la situació doncs, eh, estigui millor no? I, i pugui doncs, tornar l'activitat eh, normal aquí a casa nostra, i sobretot, eh, malgrat que ara estem parlant com a àrea d'esport de l'Ajuntament de Palafrugell, també com a part implicada del Club Atlètic Palafrugell, amb la mirada posada sobretot en l'octubre, en l'oncotrail, no, Josep? Exacte, sí. Mm -hmm. Tenim, tenim totes eh, l'oncotrail pendent i d'alguna manera si la, la situació de la pandèmia estigués normalitzada moltes de les competicions i dels campionats de Catalunya que, es, que, que no s'han pogut fer els mesos d'abril, maig i juny mm -hmm. doncs es podrien celebrar el, el, el setembre, octubre i novembre la temporada atlètica s'acaba el 31 de, de desembre, és a dir que hi hauria marge de maniobra per poder reprogramar moltes de les competicions que no s'han pogut fer. Doncs n'estarem atents, aviam de, de com evoluciona la situació de, del coronavirus i veure si, si permet doncs, retomar aquestes activitats, aquestes, aquestes competicions que es van haver d'ajornar en, en el seu moment. Ho comentarem també, òbviament, en aquesta sintonia amb el propi Josep, que, que ens explicarà com, com és habitual. Moltes gràcies, Josep, i, i res, esperem que, que la situació vagi a la baixa i tot pugui tornar una miqueta a, a la normalitat, entre cometes. Moltes gràcies. Això mateix. Gràcies a vosaltres. Bon dia.